Гладът не е метафора, той е организъм. Може да носи дрехи, да кандидатства по обществени поръчки, да участва в конкурси за тоги, расте, когато поглъща чужди лица и гласове. В галерия Депо Мия Момчилова отвори изложбата Гладът, проект, който тръгва от безформения дух а, а, и стига до разкъсаните повърхности на роклята или на дрехата. Между тях между тях. Какво стои между тях? Българската държавна естетика. Дългото присъствие, ще го нарека на дизайнат живкови и въпросът кога властта се превръща в костюм за прикриване на ненаситност. Това не е изложба за липсата на храна, а за глада като власт, като маска, като тъмен дървинизъм, както го определя авторката, ушит в човешка форма. Добър ден на Мия Момчилова. Здравейте. Гладът като организъм, казвате в този текст, който се провожда провокативната ви изложба, че шият е тъмен дървинизъм, биологично образование маскирано като човек. Кога гладът представа да е чувство и става същество? И как изглежда неговата еволюция? Как стигнахте до този образ? Много благодаря за поканата първо. За мен е голямо удоволствие да го ставам в радиото. А, всичко започна от а, една намерена съдийска тога в а, моето ателие, което се намира срещу съдебната палата и всъщност е бивша адвокатска кантора, където беше захвърлена, така да се каже, наследих тази това официално облекло с... А, оригиналния етикет на Женя Живкова. Тогава се седих, че преди много години бях решила да кандидатствам в конкурсът обявен а, за сед... официални съдийски прокурорски облекла. И когато отидох на администрацията там Съдемата палата да попитам за подробности, те малко ми се подиграха и се измяха. Нали? Казах, къде си тръгнал ме, Слодорче? Нали? Тук не става така нещата. Мисля, че действието се развива 2008-2009, ако не се лъжа. Когато, разбира се, Жени Живкова е депутат на Народното събрание и съответно печели поръчката като така нали, народен дизайнер. Народен представител, човек облечен с властта. Всъщност тази метафора, облечен с власт, пряко ни води към, към дрехата, като концепция. А, дрехата, която, която по някой път е всичко, защото няма нищо отвъд нея, няма същност. Може да има някакво безформно същество взад, а, което се захранва за власт. Несъмнено. Но... А, но дрехата може и да прикрива. Всъщност... Какво се оказа, че там, там е било предизвъстано, кой печели обществената поръчка? Ли? Да, по всяка въроятност е така. Такова ли беше усещането, е като един от хората, които... Не съм, не съм правила проучване, не, не, не съм раз, разследващ журналист, нали? аз съм художник нито повече, нито по-малко от това. Но сега едва ли е случайно след като така, дамата и нейните фирми обличат дълги години и олимпийските ни представители и други официални делегации, които ни представят по света. Нали? Това а, така ли? Аз не мога в момента да го проверя. Да, да, разбира се, че е така. Поне, поне две олимпиади нали, се, се обличат от, от дамата и така на интефирми. Но а, тук тази тога стоеше, когато я намерих, стоеше и гледах дълго. Много исках да се намеся в нея. И а, когато Васко Славов от Галерия Депо, така, ми предложи огромни благодарности за доверието да направя инсталация при него, а, така аз се, се хвърлих в, в тази политическа а, как да кажа, агония. И, а, и, и, и прорязах прорязах тогата от нея излязоха езици, гладни, сладки но нали, безкрайно гладни Глада не може да бъде маскиран по никакъв начин да и а, сега роклята тя не е рокля всъщност това е официално облекло, то е тога търсих формата отдолу, която нали, да излезе тя и да не е грозна, да не е красива, да не е, да не е мъж, да не е жена. Uh, появи се така в съзнанието ми Този uh, Ние го нарекохме тъмен дървинизъм Но той всъщност се произлиза От, от тъмния сюрреализъм нали? И от uh, В историята на изкуството Има една дама, казва се Елза Парели, Която е също толкова важна, колкото Кокоша не но не е толкова популярна Сякаш Тя в кръга на сюрреалистите работи С Салвадор, дали и се инспирирал от една негова а, картина и прави облекло, което да ти дрес, което облекло роклета на, роклета, на, което е като проказжена да, се разпада, да, на, на на разпада. Mm -hmm. нали, което аз интерпретирах по свой начин а, с а, това разпадане нали, на на властта и на съдебната система и така. И се появиха едни много симпатични язичета, които обаче далеч не са толкова ам, наивни и така ам, далеч не са толкова милички. Колкото. Или може би естетически ориентирани. защото Аз се сещам, че има много, как да кажа, естетически обяснения за българската реалност. Една група от а, хора се обявяват а, за а, умно красиви, тоест влизат естетически категории, а, които а, започват да функционират като негативи. А, други неща пък функционират като позитиви. Има едно тотално объркване. Обаче, ако гладът е живо същество, както вие го казвате, безформено, няма значение какво е, той е, то е желанието за, за хранене, всъщност какво го храни? Имате ли отговор мия в българския контекст днес страха, амбицията, желанието за власт или безнаказано? Защото с тази метафора за садийската тога е наистина много. Много близко до поставяне на, на арт-диагноза. Да, е, гладът е първичен, той е неумолим. А, да, жив е постоянен. Не, не бихме могли как, както и да го маскираме, нали? Гладът си е глад. Той е по-силен от всичко. И така, да не се заблуждаваме. В това. А, в, в фигурата, която всъщност съм направила като обект, като, като скулптура, той е с, с една игла, всъщност се прави и с материалът вълна, т.е. той наистина е жив. А, да. Сега този дух е безформен, но временно може да придобие форма. А, тази форма а, стабилна ли е в изложбата или постоянно се разпада? Има ли, а, има ли го елемента време или той се добавя от а, музикалния съпровод? Да, би могло да се каже, би могло да се каже. всъщност изложбата е под формата на инсталация. Uh -huh. а, в обемът, скулптура, да, тя е като дъвка и всъщност се променя. Би могла да се променя, да, да набъбва, да се смалява, да, да, се, да се видоизмени, но, но, но музикалният съпровод също. също е много важен. Нека да кажем, че сега имаме шанса да чуем буквално малка, малка част от а, тази музикална атмосфера, която съпътства инсталацията на Мия Момчилова «Гладът» и после ще продължим. Разговора с Мия Момчилова, художничката, чиято изложба Гладът може да бъде видяна до 2 март в галерия Депо на улица Врапча в София. А, озаглавена е Гладът. А, чухме част от музикалната атмосфера, от музикалния съпровод, така да кажа, на едно визуално изкуство. А, Мия, да кажем няколко думи. От, от къде е тази музика? На кого е? А, това е авторско парче на Анбо с която работим често заедно и аз безкрайно разчитам нейния чудесен вкус и, и музикална естетика. Сега, а, а, ще продължим още малко да чуваме а, музиката от а, изложбата Гладът, а, докато продължава нашия разговор. Този а, гладен дух, който може да поглъща чужди лица в а, интерпретациите, които са били вдъхновяващи за вас, Мия. Конкретно в а, вашата работа, в социален план, а, какво, какво означава това поглъщане, а, то имитация ли е, присвояване ли е, или унищожаване? Аби, вървим към унищожение, да, така го виждам аз, поглъща всичко той, поглъща всичко а, и да не се заблуждаваме в това, Тоест, той, той е безкрайно, безкрайно гладене и, и няма да спре, така че... А има ли някакъв шанс, как да кажа, държавната естетика а, да, да ступира а, този а, гладен дух? Защото аз се връщам на така политическите а, мотиви зад а, вдъхновението ви. Започнало от а, един конкурс за съдебни тоги, обществени поръчки, институционално облекло. Какво казва дрехата за властта в България? Има ли шанс дрехата да се отърве от властта и съответно властта да се отърве от дрехите, които прикриват а, нещо друго? За дрехата дрехата и, има Тя е език Дрехата е комуникация Дрехата може да манипулира нали? Нека не пренебрегваме нейната сила Но Да, тя може и да маскира, разбира се Но Какво да кажем сега имаше, Някой беше описал а, Олимпийците ни преди години нали, Че всъщност техните дрехи Са направени от лен Който е а, произведен в Италия Съжалявам, okay. по това е, това е смешно. А, споменавате Лена и се питам дали има българска визуална школа на властта или а, дизайнерска школа на властта и какви са материите, ѝ, буквално и символично. Лен от Италия <coughs> или промистър от Китай. Сега, ако, ако е в момент, че е зимна олимпиада. А, прекрасно, но ако, ако италянците ги облича Emporio Armani а, а, американците, да речем по Спорт Ралф Уорен, добре българите ги облича Жени Живкова, дъщерята на бившия ни лидер а, Не знам дали това трябва да е лицето на България, съжалявам, не мисля, че е редно Казвате, че гладният дух накрая разкъсва маскировачната си обвивка Това освобождение ли е? И, Изобщо има ли и кулминация? Има ли нещо, което се случва накрая? Прилича ли на филм с а, тъжен или с а, щастлив край? Може би, зависи нали, от Филмите, кой Филмите, да, Напоследък българските филми в кавички, разбира се, имат много режисьори, много продуценти за жалости и края не... Края не ясен обикновенно. И той и няма хеппи но в повечето случаи края не ясен. Ами... Не знам, не знам какво да ви кажа, по-скоро Мисля, че трябва тря да, да, да се замислим а, за това какво, какво се маскира и какво излиза отдолу Това човек ли е? Той иска да бъде човек Но не така че да не се заблуждаваме Когато една а, работа тръгва от подобно вдъхновение като това, което вие описвате, да, да намерите визуалния израз на глад, облечен в власт и глад за власт. Това крие ли риск? Усещате ли риск а, за, за самата себе си заради тази остра политическа критика, която правите? А, не знам. На, на, на, на този етап не, не, не се притеснявам. Не се притеснявам, че някой може да ме съди, или? А... Въпреки, че да, ще се радвам а, за хората, които, за които говорим и така, да, да дойдат да видят изложбата, нали? да си поговорим, а, да обменим опит, да си поговорим за дрехата като, като език и, за, и комуникация за съвременното изкуство, за отношението ни към новото, към старото и така А какво очаквате в крайна сметка да изпита зрителят? Разпознаване, съучастие или дистанция? Ами, надявам се зрителят да, да бъде провокиран. Да, надявам се да бъде провокиран и да, и да има мнение, което да сподели. А. А, защото и, нали, както казва Ерлан Барт, след, след смъртта на автора, зрителят е много най-важен. Ами това го знаят всички политици, популисти. Зрителят е най-важен, защото той може а, да им да да да даде тази власт, която да облекат а, в една или друга а, дреха на властта. А, последен въпрос, ако зрителят открие собствения си глад в изложбата, това провал ли ще е, или ще е успех за художник в ваше лице? Надявам се, да, да, да зрителят и още да, да, да погледне отвъд, отвъд нишките на канавацата и на текстила, да погледне отвъд видимото. Надявам се. Благодаря мия Момчилова. Изложбата и гладът може да бъде видяна в Галерия Депо до 2 март. А гладът текстилът на властта, видян през голямата метафора за глъда за власт, защото глъда най-винаги е липса, понякога е излишък на власт, на желание или на прикритие. Благодаря ви. Благодаря много.